از دې څه ذکر کړل نواسخ اور افال پاتې دي هغه به ذکر کړي دې دې ذکر کړي حروف نواسخ حروف نواسخ اغازه کا ذکر کړي چې دې مشابهات د افال ناقصه کې یو ټکه الیسا دا غی سره مناسبه او ور سره چې کمندونو دا خبره چې د عمل پشان دا افال ناقصه وو اسم لرفع خبر لا نصب دی وږي نه په څنګه په خواټه کمندونو د افال ناقصه وو کې ذکر کول د افال ناقصه وو په خوا کې ذکر سکړو کړو ما ولا ولا ثوتل اصل کې کثیر الاستعمال دودي ما ولا المشبحاتن بلی سچ ویل کیږي ما ولا المشبحاتن بي ليس ناظم خو اکثر استيعاب کې د عادت ته سده سيزون ټول راځه مخول نو انم کلا کلا مشابه د ليس سره راتو اولاد او انکه لکه لکه مشابه چا سراته للیسا سرا رضیس کیابو کو او چکه کوم چې ذهورو مشباب الیسو سالور واړه ماولا اولاد او ال سالور واړه ذکر کل المشبहात بلیسا لدی مشابهات ماولا ولاته او ان دا مشابه غانی شو لیسای مشابه بهیشو ال مشابهات دا عادت تشبیہ شو دا عادت چهاسو اشوی شو لتهی وجد شبی سلا وجد شبی یو دخول کی چکی دخول کی چلاک څنګه له سب جمله داخلي دو دا شانېد یوم په جملو کېږي داخلېږي نومتخول د دا دواړو یو دی دو معه کې مشابه دی لسهکې مع نه د چاوه ن نفی لسکې مع نه د چاوه ن نفی نو ما او لا لا تا اوټینکې چې کم نه نوانه دی چا ده ن نشي چې کله دومره یاران د لیسه سره جوړه شوه نو لیسا والا عملو مورکو وی چلو زی زما پشانتی او سکووی عمل دا چې کله سڑی چه کمدنو تو پیر سرا پاتیشی نا خوالا بیا اجازہ سکی ورکی چا پوشی چه دیوز زما پرنگ کسو رنگ شو بیاو لسا ورکی اجازہ ورکی پیزا وز پتوم دا موا دا والا لیسا سوار کڑا اجازہ ورکڑا پیزا تا سومو زما پشانتی کارتا کووی ب غ ممهکهشرران به کارو خ ما اوله اوله تاکن چې کمنو دغ کار کوي د خیره سره دا مضب د حجا نو دی ب تمیم چې کممدننو هغوی د ما اوله عمل نهې هغوی ووی خې ته ګوره او په سااشپې ته ګوره اوس ما اولا ته ګوره عمل ته ګوره هغوی نهې ګوره قدرتي خبره ده دیر زه دیان خلک دی آغای وی دا ما اولا چه کم ده ما اولا نو دی خویو پا یوی نوعی پوری خاص نیدی دی ارزای دی رکی گی سمت تاریکی نصاب والدی ارزای که کاری دی پا یه سموم داخلی گی و پا پیلم سکی گی داخلی گی نو قانون داره چه عمل علا عمل که جا مختص بی پا نوعی واحده پوری او دا مختص نیدی پا نوعی سپوری واحده پوری واحد دی په هر رنگ رنگ کېږي دویم چې کمندو دا دي چې موږ سره په شیر دلیل له هغه کې دا سي دي چې قلت له انتسبو نو فاجابه ما قتل المحب حرامو و ومحافظه فن قلت له انتسب لازم محبوب نو راي ملای او ياري د زنګجينه خوانکا او چې سخت راشی یار پغیږ کې تختوینه اندازې کم درو نارای دنګ وا ومو حف حفین قلت نو ما غته وی چې انت سپ ما ته کول کو روخه نه صبره بیان کړه د کوم کور ولې الsene چې ته په چوراګانو باندې ورواړم مور خود پر سرشته در, در لګم خو چې ته سشي زونه چې تشاخیلانی چې سبا لاګانی چې تا انو غیره لجواب جواب دا وی د فجابه ما, ما قتلول محب حرامو مالی جواب را کوو و اشک عاش وجل خو رووا دي دا خوسهرامو نه دي دد د سوالو د جوابسم منا سببت دی, دی, دی, دی. یو منا دا دی شما ته نه سب بیان کا که نه را ته بیان نه کې او را نه مجوله کې لاړې نو مړ به شم ز به در پسېسه شم مړ شم کور را تاو خواه زای را تاو خواه چه مردر کرده شتیل درو لیگم که زای را تا نه نصب را تا نخواه نا پا خبرو دلیوانه کنم پا مسکالو بانده مرد با شما ایرالا جواب کیوی چه ما قتل المحب حرامو مرد شکنا دا شک وجل خوروا دی دا شک وجل سارام خو ندی او دا شکان ودیسته چې من عاشقا فعف فما من ف وقف ماته ماته شهیدا مانه آژا کا سوقتی عاشق شو خف عفف به پریشک کې پاک د امنیو او بیا ورپسې مړ شو نو ماته شهیدا یې سمړ دې شهید مړ دې موضوعی نه دې خزویف دې الجواب الکافی کې اخر کې په دې باندې باب قائم کړي و تاګه دې غبرنه پوري الجواب الکافی د امام نیقم کتاب دې عدا وتوابن باندې خرسيږي بهارو داغه په اخر کې چې کمندونو په باب قائم کړی دی ډېر خوله کتاب دی د ګناونو شپې ته ضررونه د شپې ته دی زیات نکیلې دي یو سړی ګناه کې دې ضررونه سمره وي انه زموږ مناسبتدار شفازا به غره له جواب راکو شما قتل المهم به حرام او در درکې نو زه د هغه قبیله نه ما چاغي ممدانوال عمل نه ورکې هغوی میم زرم سه نه ورکي عمل نه ورکي ما حرامو کمم زرما عمل کوللی ما به حراما وای ما قتل المحب حراما حال حجاین هغوی چې کمدننو ما اولاله عمل ورکي ما ولاله یو وي دا د عمل سره مشابي دي دلیسه سرهسه لري دا هغوی یو دلیل دلیسه سره مشابهه دی د مشابه د وجهسه کوي عمل کويیم دا دی شه قران مجید کې راغلی دي نو ما هاذا بشرا بشران منسوبولې ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم ما هن امهاتهم دا تهم منسوبولې خدا ولې د دې لپاره تصویر کړی نسبولسه کړی ور کړل نو و بلغه تهم ور د قران په لغت حجازي رو باندې وارد ده څه قران اګه دې جواب کوي تاسو آئی چه ماو لا پا یو نوعی پور خاص نیدی نوزاد تاسو بانی چې کم دنو دا هر د شاگول کیسه شویده او پیل چې کم داخلی کی غزان لدی او په اسم چه داخلی کی غزان لدی هر سرگیر شاگول نی هر اثرگ آزر نی دیکی پرق دی او د محب حپن نواتا جواب کئی چې ام لود دو کورا ام زم دو کورا عجیبہ کار دی تاسو خپل کول را دی پا منگ ای دلیل کو دا خو د بنو تمیم خپل څه دی؟ قوله ځان له شیر جوړ کو ته ما د واجب دا غیب بابا به سیر کلی کلی نتیجه نم راغیب بابا نومونو به سیر بهول سو مانما ځان بنو تمیم نومونو نم شیرونه بهول سو مانما ځسړیا ته اوس ما باندې خپل شیرونه دلیل کوي چې د بچه شیر روانه څه کار دلیل کانداو کا تا جو خور جوړ کړي دی یا بهر تدعا ما چې جوزف شیر مالا جوزف فل غیر په شیر کې هغه نارواره وای چې کوم بهر سورړي او خدای شر خبرې ځان لې او بار خبرې سي ځان لې سما اولا اولاتا وان هل مشبوهات بي ليسه تا مشابيز چا سره له ليسه سره په مدخول کې او دارنګ چې کمنو په نفي کې او مشابيش و سره بچاړ کې په عمل کې په نو شبې جوړې هو ځدې د عمل لپاره چې کمنو شرطونه دي دا څنګه چې ګيني بس دی الهجازو چې څنګه یې نو عمل کوي یو شرې دا دی چې ان ظای د به فاصل نووي راغلی په دی منځ کې د دو د ماله او د ض په منکې به ان فاصله نوی راغلی دو بس دوه کمزوري دي چې منکې د معوللو غون ته ک شي راغې او مل کولی نه شي دومره زورې نه رارسې بس بیا بل غری باران داسې چې بس تکل نوکه ان پهې منکې چې ته فاصل راغې که نه بیا خبره ختم نه دومه خبره دا ده چې نفی بهنی ماته شوي په الله سره ځکه چې دی خو عمل کو د وجه د چاانه د مشابهات ده ل سره په نهفی نو چې نهفی ما ته شوه بیا هم د عمل کولی ن نه شي چې نفی به نووي ماته شو به چا سره ف الله سره او ما محمد الا رسولو نو درم دا دی درم شر چې بقاوت ترتیبه ترتیب به خپل حال پاتې وی یعنی تقدم د اسم په خبر باندې راغله یعنی اسم باندې تقدم د خبر په اسم باندې راغله اسم بمخ کی وی او خبر وا کروستوی د دې ته چې مخ کی او رستو کې کنه په باندې بیا خبره تر وی وس په چاګه ملوګو په پد پګه په پګله په تدوي نشو کولې فز غریبانا نه به شي شي حتی ور وغورځت نه شي لکه ته به خبر را مخکې نهې بیا پهدي سر را ځي خبر را ي نو ترتیب بهبر حالی خوددي ګورې ترتیب به به کې نه اوئ او سلووررم شرط دا دی چې تقدم د معمول له خبر به نووي راغلی پیسم با نوی راغل معمول له خبر چې دی که به نی مقدم شوي ما ضدون آاک عامکر دی که ما زیدون آاکن نو تو عام کووت به زی د مخکې شوي نه مخک فاصل راغې که نه ماته عام زهدون کان اوس نه شي کولی عمل فاصلته شو راغی هو که چې ته ظرپ که او جاری مجروری خبره بیاان ل ده ل دا شرتونونه بکی دی الله به کار کی که شرتونونه دوګورې بیاې شي کولی پېنزمم یو شرتون هم چې ته کار به په کېي راغ لا حول ولا پوته اووانې پوه شوشي که نه لا حولون والله قوته الک دا؟ یو ځای دې کړه ولکه بیا په چوبه عمل کوله یا عمل لیسا او ملت ما دون ان ما بقن فی وترتی بن زکنو یا عمل لیسا او ملت ما دون ان آپ شاند عمل لیسا باندې عمل ور کړی شو د ممذر مال را خو بداسه حال کې چې ان پکې نیو راغلې دا یو شر شو کړه مع بقان نفی سره د دی چې نفی بهبر حاللی خود پاتې وي نفی به ماته شوي نو وي پهله سره ټیک ده نه درې ترې بین زوک نو او هغه ترتیب چې معلوم کړی شوی د یعنی ترتیب به بر حاللی معمول به مقدم شوی صحیح ده که او خبر به مقدم شوی بچا چابان دی پیس باندې نه یا نه توخ دی تووب له زما به تووب تووب ل بوزاره او ه کدلته معمولي کنه چې حرف جري نو اي كه زنه علما جواب څه کړي فار کړي وسبق حرف جر او ظرف کما بي انت مانين اجازه العلماء وسبق حرف جر نو ظرف کما دي انت مانين اجازه العلماء ما بي انت ماني ما بي ما انت ماني بي ما انت معني به می ته کوم د نو مراد زعما ما انت معني به دا بی ته جن جار مجرور مطلق ده په معنيان پوري نامامول خبر ده معمول ل جارش خبر ده خو کدل را مخ کی کنه دا جار مجرور دی او ضرب منتذن دی له سطر پردسته ما چې وی مخک مراد له شروست مراد دې چې په دې باندې بندی پایبندی نيشته کګه دا بی دې را مخ کی شي دا انت نه مخ شي په یوه ډول د میرا عمل کوله شي دا ځ علما او جواز ته کړه ور کړی اجازه د علما دا مطلب دی مخکې کول چې کومندار په زیرو یاد زرفو داګه ترکیب شي نو اجازه د علما عالمانو د دې اجازه ور دا ور اف ماتو بیم بیلای نه